начеб захлинаючись кашлем і видаючи невправність колишнього піхотинця, але вже на самій ребельці гурчання двигуна стало монотоннішим. Далі машина котилася настільки повільно, що я, задкуючи краєм насипу, встигав і оглядатися, і плавними рухами спрямовувати її хід то правіше, то лівіше, поки віллі не вирулив на широкий берег по той бік греблі. Тоді я й сам сів у кабіну, і ми поповзли спершу берегом в об'їзд конопель і клуні, потім через скошений луг і вверх по схилу на стару лісову дорогу, що врешті-решт вивела нас до Пищатинецької дороги. Коли до дороги залишалося кілька десять метрів, я наказав Віллі глушити двигуна – ми вийшли з машини і повільно дивилися на дорогу. У сутінках за деревами біліла, наче порізана на кавалки смужка дороги, і була вона порожньою. І все ж я вирішив дочекатися темряви. Мабуть, вже спрацювала звичка до нічного життя. Чекати довелося недовго, і невдовзі двигун знову загурчав. Колишній піхотинець випкнув фари, і ми нарешті виїхали з лісу. «У цьому селі погана горілка», – повторив Віллі мої колишні слова, і я від несподіванки навіть перестав позіхати. Він сказав це, коли обапіч дороги показалися перші хати. «І то вся твоя дяка? Ні макати не добитий!» Я поклав на коліна трофейного пепеша і з задоволенням вдихав свіже духмяне відлип, що вже почали цвісти повітря. А вже, як поминули перші хати, то у нашій вулиці, крайній від лісу, вилетіли з темрява на світлофар один за одним вамцнулися у лобове скло два великі жуки-рагалі. У вулиці Віллі трохи пригальмував, а коли вже катилися повз нашу хату, то там світилося тільки в одному вікні, тому що туго Тугою стиснуло серце, і все ж я стримався від першого пориву зупинити Вілліся і вискочити, в останнє обняти матір, лише встиг книжкам перехрестити ту освітлену цятку, поки проїхали. Вздовж вулиці, час від часу, до тенів, тулилися люди, а дорогу під самими колесами перебігали коти і собаки. За старим цвинтарем я буркнув до колишнього піхотинця, аби він дав газу. «Давай, русські шмалять, не дивляться!» – наказав я йому. Він трохи притис, але не дуже. Заважали ями і вибоїни – який Віллі, втім, вправно обрулював. Далі ми їхали мовчки, тільки на роздоріжях я відривав від автомата руку і показував баварцеві напрямок вправо чи вліво. І лише за ланівцями, коли вже пішла пряма на збарж, можна було нарешті трохи розслабитися. Після лісу цієї тієї біганини тепер у кабіні під рівномірне гуркотіння американського двигуна, коли на зустріч неслася світлена фарами нічна дорога, принаймні, у мене деякий час справді було відчуття переможця. Правда, враження від усього цього дещо псував колишній піхотинець. «За вам мамал ферштейсду? Сноски. Побачимо, розумієш?» Буркнув він і раз по раз витирав казівним пальцем око, наче б воно в нього справді свербіло чи сльозилося. І виходило, у ці моменти вів машину на впомацки. Деякий час я терпів це, а потім штрикнув його ліктем під бік і сказав, аби не корчив себе аса. А коли він запитав, чого я хочу, то додав вже більш примирливим тоном – що Вільлі йде на вілісі, не так вже й погано звучить. Вільлі, Вільгельм то є друге ім'я.